Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma abad Mohteram buzerugoh Baaiyoh Dostoh Hem Yaha Ek Bahut Azim u shan Kam ke liye Jawaan weh Tolong <coughs> jana liya Mumoto wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa nassallu wa nusallimu ala Rasulil Karim wa ala alihi washabihi jemaah. Pertuan tuan yang telah Allah Subhanahu wa taala. katakan bahwasanya kita hadir ke sini ataupun Allah hadirkan datangkan kita kemari adalah untuk suatu kerja yang sangat besar. Saudara-saudara, نبی علیہ الصلات والسلام کے زمانے میں نماز کے اوقات کے علاوہ دوسرے وقت پر مدینے Assalatu jamia Assalatu jamia Ye awaz Madinah Munawarah ke galiyon mein namaz ke waqt ke ilawa ye awaz karti hai. Inna radakan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salain waktu-waktu salat lima <tip> waktu yang sudah ditentukan maka dilarong-lorong di kota Madinah satu suara sering dikumandangkan disuarakan As-salatu Jamiah As-salatu Jamiah. Jaise kisi duniyan ke basti mein karyon mein log rehte hain waise hi Madinah Munawarah mein bhi rehte hain. di kota-kota atau desa-desa yang lainnya orang banyak bermukim atau tinggal di sana maka juga di kota Madinah atau di lorong-orong kota Madinah banyak orang-orang yang tinggal atau penduduk yang tinggal di sana Koi basti hai tuh usmai auratim bhi hoti hai merti bhi hote hai baca bhi hote hai budi bhi hote, hai bimar bhi hote hai sehat man bhi hoti hai ताजिर भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, मालदार भी होते हैं। इसी तरह से उस बस्ती में हर श्रम के लोग रहते हैं। इस त्यौहार कोटा आपको बताता हूं कि इस त्यौहार कोटा आपको बताता हूं कि इस त्यौहार कोटा juga di kota atau di desa tadi Ada yang tinggal orang yang sehat Ada yang sakit Ada yang kaya Ada yang miskin Ada pedagang Ada petani Ada guru-guru Berbagai macam lapisan masyarakat Ada di desa atau di kampung tersebut Ia awas Assalatu jamia Ia awas Jin ke kan memperjati वो एक बात अच्छी तरह से समझे हुए थे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दीन के किसी तकाजे के लिए हमको बुलाए हैं यह समझकर मस्जिद में जमा हो जाते थे मकाबितोदि सुआ असलातु जामिया अबबल्या दिगुमंदंगकन दलोर-लोरंग दि कोटा Maka orang-orang yang berada di sana sudah mengerti atau paham berarti ini ada satu takaza yang akan dibentangkan di masjid Nabawi. Maka ketika ada panggilan asalatul as jamia, bukan pada waktu waktu salat saja, mereka pun datang berkumpul di masjid Nabawi untuk memenuhi itu panggilan dan mereka semua paham bahawa saya ada takaza akan dibentangkan di masjid Nabawi. Masjid Nabawi me jab mejeb jamaahmu jangge. نبی علیہ السلام, السلام ہمارے سامنے کچھ تخاذے پیش کریں گے اور پھر فروائیں گے جو یہاں بیٹھے ہیں تم جاؤ ان تخاذوں کو پورا کرو بقیاء سے کہیں گے کہ تم apne kam kerti huay joh ye jah raha inke kam bhi tum dekhtay raho is tarah se kuchh log idar chalye jayenge kuchh log idar chalye jayenge dan masyarakat madinah paham ketika mereka sampai di masjid nabawi mereka yakin bahas Rasulullah SAW akan membentangkan takaza-takaza atau kerja kerja untuk agama ini dan mereka pun sudah siapkan diri mereka untuk sambut itu Takazah. Maka setelah mereka berkumpul, Nabi saw. Salam pun memberikan arahan tergibah. Kemudian mentaskir beberapa orang. silakan untuk Takazah atau kerja ini. Sepuluh-an sepuluh-an pergi ke daerah sana. Yang ini pergi ke tempat sana. Yang lainnya silakan kembali ke rumah masing-masing. Karena sudah mencukupi yang tadi. Kemudian Nabi saw. Salam akan jelaskan pada mereka. Ini teman-teman kamu sekarang berangkat berjuang. Jangan Allah subhanahu wa taala. Sedangkan kalian-kalian akan kembali ke rumah, sempurna ke uh, tunai kerjakan pekerjaan sehari-hari, tetapi juga ini teman-teman kamu yang sekarang berangkat pergi untuk menaikkan takaza, maka bantu mereka untuk menyelesaikan juga takaza-takaza ke dunia mereka di rumah, baik untuk mengejarkan sawah ataupun yang lain-lainnya. Kitne din keliye jana hai, kab jana hai. Aisy khabir bacaan tidak boleh berhenti. Allah kelebihan firmanya dan ini akan berlaku. Berapa lama mereka berangkat dan kapan berangkatnya itu tidak ada batasan di masjid Nabawi. Yang jelas mereka mendengar suara langsung berangkat dan tak tahu kapan akan kembali. Yang penting mereka disuarakan langsung berangkat dan tanpa menunda-nunda lagi. Hmm. اسی کام کے لئے یہاں بسے ہوئے ہیں اسی کا انتظار تھا ہمارے ذمہ جو کام کا انتظار تھا وہ ہم سے کہا گیا ہے اب ہم جائیں گے یہ اس طرح سے وہ اندر سے بنے jadi mereka paham bahwasanya Allah hantar kami ke dunia adalah untuk sempurnakan kita tazaga agama. Maka kapan ada keinginan di hati para sahabat radhiyallahu anhum untuk menunda-nunda daripada keberangkatan? Karena mereka paham tujuan utama daripada kami di ke dunia adalah untuk sempurnakan tazaga usaha agama ini. Ek miam biwi is awas ko apne ghar mein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 Maka ketika ada suami istri sedang ada di rumah Mendengar itu panggilan tadi Salatu Jamia Maka istrinya pun katakan pada suaminya Ini Rasulullah SAW telah panggil uh, Saudara telah panggil uh, Bapak untuk penuhi di Takazah Atau suami tadi Maka istrinya katakan cepat-cepat kau kembali pergi ke masjid untuk sambut takazan akan dibentangkan oleh Rasulullah SAW dan istrinya pun paham mungkin suatu saat kita akan berjumpa lagi setelah perpisahan ini ataupun berjumpa kita nanti di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala Aur ek ke dil mein ye baat utri hui thi ke hum teen ki mehnat ke liye ek हम जिंदा है हमारा जीना भी दीन के लिए है हमारा मरना भी दीन के लिए है हमारा जुदा होना भी दीन के लिए ही है हमारा इल्जामा होना भी दीन के लिए ही है हम एक काम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 begitulah matinya kami juga untuk ini takaza atau untuk kerja agama bahkan per, perpisahan antara kami suami istri adalah juga semata-mata kerana agama berkumpulnya kembali juga adalah untuk agama atau untuk ini kerja maka semua sahabat laki-laki atau wanita sahabia ya, faham bahwasnya Allah subhanahu wa taala hantar kami ke dunia untuk kerja yang sangat besar ini ikhlas lagi अस्सलात जानिया की एक माँ बेवा बेवा माँ वो अपने चार बच्चों को बुलाती है और समझाती है कि इस दिन का انتظار تھا اللہ کے نبی نے ہم کو بلایا ہے تم چار کے چار چلے جاؤ اور واپس آنے کی نیت سے مت جاؤ تم نبی کے کام آ جاؤ تم نبی کے کام آنے کے لئے ہی میں تم کو پالی اور پرورش کی تم جاؤ اور واپس آنے کی نیت کے ساتھ مدھ جاؤ تم نبی کے کام آ جاؤ اس نیت کے ساتھ جاؤ جب تم جاؤگے اور مجھے جب خبر پہنچے گی کہ تم چار کے چار اللہ کے نبی کے کام آ گئے تو میں وہاں آؤں جب تمہاری شہادت کی خبر سنو گی اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ تمہاری جو تیر لگی ہے وہ کیا تمہارے سینے پر لگی ہے یا تمہارے پیٹ پر لگی ہے میں اس حال کو دیکھنا نہیں چاہتی کہ تم واپس لاؤٹ رہے ہو اور تیر بیچھے لگی ہو میں یہ چاہتی ہوں تو اللہ کے راہ میں تم بڑھ رہے ہو اور تم تیر سنبھال کے جا Apanjahkan ku dain ke jazbah ke sattah jau Ekaun hai Ek bewa maah Hazret khansa Radhi Allah ta'ala anha Apanjahkan ku sepati hai Yeh madinah minora ke gharo mein Orat Inh maah Or bachy Yeh bat kar rahe hai Yeh ak as salat u jamia ki awas par Ya Allah salat un daman dua and dua Shuntuk katan kepala du Angka terkejutkan, Pak. Yang terjadi terkejutkan dulu. Biar kaget. Tolong dikejutkan Pak. Penting sekali, Selamat. Hadirin, beliau katakan juga seorang janda yang memiliki empat orang putra. Ketika mendengar panggilan tersebut disuarakan di komandangkan aswalaatu jamiyah, langsung dia kumpulkan empat orang putranya tadi. Walaupun ini sudah berlalu zaman nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia katakan, Wah putra putraku Uh, aku telah pelihara kalian semua ini uh, untuk hari esok untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahuwataala itu dari panggilan uh, panggilan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun yang manggil itu bukan Rasulullah SAW, tapi dia paham bahawa ini adalah panggilan juga yang telah terdengar di zaman Nabi Muhammad SAW. Dia katakan wah, putera-puteraku, untuk uh, inilah kalian aku pelihara, kalian aku telah jaga sehingga menjadi orang dewasa. Maka ketika terjadi nanti besok peperangan. Kalian semua maju dan maju untuk berjuang dengan Allah Subhanahu Wataala dan nanti aku senang, suka kalau mendengar petang hari bahwasanya empat orang kalian ini telah terbunuh semuanya. Ada yang perutnya kena panah ataupun dadanya kena panah. Aku lebih senang, lebih suka melihat kalian mati sebagai seorang syuhada daripada kalian kembali dan tanpa memeraih itu apa. -apa. Para syahadah tadi Jadi ini wanita Padahal dia jandah di, Dia memerlukan Anak-anaknya tersebut Untuk merupakan Di depan dia Tapi justru Allah Fahamkan pada Di wanita Siapa dia anha. Bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Hantar dia ke dunia Untuk memelihara Empat orang putera-puteranya Tadi adalah Untuk perjuangan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia bangga Sekiranya Empat orang anaknya tadi Kemba Empat orang putera-puteranya Semua mati Sebagai Syuhada Syuhada Allah Subhanahu wa ta'ala satu sahabbi terus mazur dan asalat jamian kawas kain melepas. Sekarang dia katakan, saya ingin mengatakan kepada anda bahawa saya tidak akan pernah mengatakan bahawa saya tidak akan pernah mengatakan bahawa saya tidak akan pernah mengatakan bahawa saya tidak akan pernah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 یہ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اون پہ بیٹھتے ہیں اور وہ بھی چل دیتے تھے اور جان دینے کی تمنا سے یہ جاتے ہیں اور اللہ تعالی کو جو پیش کرتے ہیں وہ اللہ قبول کرتا ہے تم جان پیش کرتے ہو تمہاری جان ہم قبول کریں گے ہمارے دین کے لئے یہ بڑی سعادت ہے ورنہ بھی موت آئے گی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 जंग दीन ही के लिए जिंदा है और दीन ही के लिए मरना है ये जज्बात ये जज्बात उस उस जमाने के जानवर भी जानते थे हुम से नहीं कहा उन्होंने कुछ मगर वो उस मदीने की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं Dialu wasiyallahu Allah hadirin yang memakan li Allah subhanahu wa taala beliau katakan satu orang laki-laki pincang -laki dia ya, timpang hmm? tapi tinggal satu saja maka ketika mendengar itu panggilan anak-anak hmm? dia banyak anaknya dikatakan juga ada 4 dia katakan wahai ayah kamu sudah berjuang dan berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang kamu sudah timpang dan tua Giliran kami untuk berangkat dan berangkat. Sekarang ayah tinggal di rumah, kami akan berangkat. Maka ketika anak-anak mereka anak dia dia berangkat, Istrinya mengatakan, Wahai suamiku, apa tidak malu kamu? Anak-anak pada beri, pergi berangkat untuk menuju surga, Sedangkan kamu berada di samping istri dan mati di samping istri. Di mana perasaan kamu sebagai seorang lelaki-lelaki? Apakah kamu kehilangan kelelakihan kamu seperti ini? Hmm. Maka mendengar targepan itu istri langsung suam pun juga cepat-cepat berangkat dibantu oleh salah seorang anaknya dan naik ke atas onta. Istrinya paham bahawa suaminya berangkat dan berangkat dan istri juga ingin bagaimana suaminya mati di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu laki-laki siapa namanya Amr bin Jamu. Berarti Allah. Ketika ditargepan oleh istrinya tadi maka keluar rumah dia mendoa dan mendoa Ya Allah jangan kau kembalikan lagi aku ke rumahku. Dia berjuang betul-betul untuk, untuk mengakhiri kehidupan dia jadi Allah Subhanahu Wataala. Dan setelah selesai peperangan Uhud di antara 70 orang sahabat Nabi yang shohada waktu itu, inilah di antaranya Amr bin Jamuh. Dia lahir istrinya membawa seekor onta untuk mengembalikan suaminya ke kota Madinah. Tapi ternyata setelah suami berada di atas di onta itu mak jenazah berada di atas onta. Ternyata ketika hendak dibawa ke kota Madinah itu onta tidak mau pergi ke kota Madinah bahkan asyik pemenang kepada gunung Uhud. Berkali-kali dipeuli itu onta untuk membawa jenazah tadi ke kota Madinah, tapi itu onta tidak bergerak, asyik memandang ke gunung. -gun. Maka subhanahu wa ta'ala. Allah telah kabulkan doa, doa daripada pada ini orang. Betul-betul dia paham bahawa si hidup saya Mati saya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita Muhammad SAW memahami hal itu sehingga beliau katakan bumi di mana orang mati saya itu meninggal, maka itu yang paling tepat dia untuk dimakamkan. Beliau katakan tadi hadir Allah. Bagaimana jazbahnya para sahabat Allah Taala? Jangankan teman-teman binatang saja kalau pahamkan bahawa saya ini orang Ini mati syahid di jalan Allah SWT Pada itu antah binatang Tapi begitu memahami bagaimana jasbah setiap orang Baik laki-laki atau wanita Keinginan untuk orang mati syahid Maka dia enggan untuk membawa Itu jenazah ke kota Madinah Sehingga dia dimakamkan di Uhud sana Dan karena Majma jama karna, bayan sunana, bayan sunna, shala jana, apne apne dhuqaano me, yeh nahi hai, yeh nahi hai. Yeh toh apna ek kama hai. Yeh daavat joh hai, yeh bayan nahi hai, daavat ek kama hai, kama kya hai? Apanai jalan Apanai mal Kau Allah ke din Kau Jogh Dena Yehi Kau Hai Yeh Jazba Allah Hemaare Dilo Me Dala Is Kel Liyah Hema Jemaah Hote Hote Hata Kan Hadir Kita Hadir Dalam pertemuan Seperti ini. Kemudian Kita Pun Mendengarkan Bayan Ataupun Muzakar Memperdengarkan Bayan Itu Bukan Tujuan Utama daripada Pada Kerja tapi yang dimaksudkan dengan kerja dawah ini adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pahamkan kepada kita, atau bagaimana kita boleh paham, kita bisa paham bahwasanya dengan hadirnya saya di sini melalui musyawarah, bayan dan sebagainya, supaya masing-masing kita paham bahwasanya diri saya dan harta saya adalah untuk sambut ini tak ada agama. Ini yang kita inginkan, bukan sekedar kita dengar bayan, bermusyawarah, mengapa kita rekam dan sebagainya? Tiap rekod tidak. -tidak. Tapi bagaimana setelah ini kita paham bahawa harta dan diri saya daripada untuk dikerja. Ia kenal jauh sahabatnya, untuk perniagaan. Ia tidak boleh. Ia tidak boleh. Ia tidak boleh. Ia tidak boleh. Ia tidak boleh. Ia tidak boleh. Ia tidak boleh. Ia tidak boleh. Ia جب وہاں پیغام دیا گیا تو وہ شادی کے لئے راضی ہو گئے اور اپنی شادی کی تمنا دل میں اور بازار جا رہے ہیں شادی کا سامان لینے کے لئے اور وہاں مدین منورا کی ان گلیوں میں جب گزر رہے ہیں تو کتان میں ایک آواز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 اور تطفیر کے لئے نبی علیہ السلام آتے ہیں اور برماتے ہیں وہ میں تو اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ دو ہور ہیں دو ہور ہیں یہ دونوں ہور افس میں بازی لگا رہی ہیں میں ان کے لئے ہوں میں ان کے لئے ہوں اور ایک چھوڑا اللہ نے بہت کچھ دیا ایک نوجوان کے دل Allah ke dini ke lihat abnir jah dan mal kulagani kata. Buktiblah satu orang pemuda belum kawin dia. Mudah Budang mudahan kawinkan tuan tuan semua ini. Bangun dulu yang belum kawin. Bila katakan hadir Allah ini satu orang pemuda dia belum menikah Oleh Rasulullah saw katakan, dua anak muda kamu kawin hmm? dan lamar angannya sebulan. Nanti sampaikan salamku bahwasanya aku yang pesan untuk kawinkan anak dia dengan kamu Dia pun pergi ke tempat itu orang tadi Dia sampaikan pesan Rasulullah SAW untuk kawinkan putrinya kepada dia Dan terjadi persetujuan di antara mereka Kemudian itu anak pun mengumpulkan uh, uang untuk beli alat-alat untuk berkahwinan Maha dan lain sebagainya Setelah dia beli dalam perjalanan untuk menuju ke tempat calon mertua tadi Ada panggilan As-salatu jamiah As-salatu jamiah Panggilan untuk perjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Jazbahnya ingin kawin itu ada Tapi dia tahu bahawasanya saya diciptakan di Allah untuk sambut ini tagazah untuk perjuangan Maka dia pun mengalihkan pandangannya Mengalihkan langkahnya Bukan ke tempat mertua Malah pergi berjuang dengan para sahabat yang lain Dan dalam perjuangan ternyata dia meninggal dunia Hadir Nabi kita Muhammad SAW ketika Melihat ini jarazah Nabi Islam katakan Dua orang Didadari yang sangat cantik sekali rebutan untuk menjadi istri yang pertama daripada ini laki-laki tadi Hadis subhanahu wa ya. ta'ala itu anak muda kesemangatan dia untuk kawin pun ada karena perintah Nabi SAW tapi ketika ada panggilan untuk sambut ninta kaza dia korbankan perkawinan dia untuk memenuhi panggilan Rasulullah SAW beribhayo beribhayo beribhayo beribhayo beribhayo di lu me kawan ڈala ia bata di lu me allah ne ڈala di lu me allah iya bat ڈalte hai allah ta'ala garden me rastri ڈal ke admi ko nahi khi chute jin kut chaate hai unke di lu me bat ڈal Umku, apne kam kele krit slete. Belakatakan kesemangatan, jazba untuk berjuang yang ada di hati-hati para sahabat. Siapa yang meletakkan di hati mereka? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tanamkan di hati-hati para sahabat Nabi Rasulullah untuk sedia, siap setiap saat sambut takazak. katakan hadir bukan tali yang diikatkan di leher untuk menarik orang dari sambut takazak agama tidak. Hadapi hati mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ikatkan eh, Dengan kekuatan iman tadi Sehingga ketika hati sudah bercahaya dengan cahaya iman Siap untuk sambut takaza yang dibentangkan oleh agama Allah oleh agama Maka hadir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah karamkan di hati Hati para sahabat untuk sedia setiap-setiap setiap penyambut takazah agama Ruzul sallallahu alaihi wasallam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 جو صرف ان کے بچوں کے لئے ہوگا اور میاں بیوی دونوں کہتے ہیں چلو بچوں کو ہم بھوکے سلا دیں گے مگر یہ خدا کے راہ کے یہ مہمان ہیں ہم ان مہمانوں کو کھلائیں گے بچوں کو بھوکے سلا دیں اور اپنے اللہ کے راہ کے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 terpulayah meh rehatay thay rup aur jas ke hal meh rehatay thay mager unke dilu meh eek baat thi as-salat janiya is per janiya hem toh isi ke liye zindah hai hamarhi temanna zindah rheni ki nahi hai hamarhi temanna Allah ke is awas per jani dhena hai Zinda rahmesez yada jangan dengar jazba Allah Nee inke dilo me daliya. Jadi mereka para sahabat Nabi siap setiap saat satu sambut khazza, Agama Allah. Bahkan nyawanya mereka siap untuk korbankan sebagai syahid syahid ya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula hadirin ketika mereka dimakomi mereka ni. Maka banyak tamu-tamu tamu yang datang ke kota Madinah. Maka nabi SAW pun lelang atau lelong tamunya tadi. Manjubai, furbaifar. Rasulullah SAW. Siapa yang bersedia untuk menjamu tamu Rasulullah SAW? Masing-masing sahabat hadir mengangkat tangannya untuk menyambut uh, takazah untuk siap, sedia untuk memberi makan tamu di rumah mereka. Suatu hari ketika ditawarkan, tidak ada yang mengangkat tangannya, karena dalam keadaan kefakiran. Tapi satu orang sahabat yang dikatakan, saya akan menjamu dia ya Rasulullah. dibawa ke rumah dia, ternyata dia bukanlah orang kaya. Tinggal di gugur para miskin saja. Ketika sampai di rumah, istrinya katakan, apa kamu tidak tahu? Kita tidak memiliki apa-apa, hanya memiliki gandum sedikit untuk anak-anak kita saja. Dia katakan, ini tamu Rasulullah SAW muliakan dia. Kamu masak itu gandum. Dan tidurkan anak bermain sampai anak kita tertidur. Sehingga nanti ketika setelah, setelah masa, saya, kita sediakan untuk tamu dan padamkan itu lampu. Aku berpura-pura makan biar tamu yang habiskan maka itu bakanan. Dan sekenapun berjalan dengan baik. Kemudian setelah disediakan makanan dan lampu dipadamkan, anak pun sudah pada tidur. Mereka bersedia hadir. Bukan orang kaya, orang miskin hanya punya bubuk saja, makanan sedikit untuk dia tidak ada makanan dan istrinya, hanya untuk anak-anak saja. Tapi untuk sambut as-salatu jamiah, mereka bersedia untuk terima takhazah dibentangkan oleh Rasulullah SAW. Ini orang miskin, jadi maksudnya apa? Untuk sambut takhazah agama, kita tidak memerlukan uang, tidak memerlukan biaya, harus punya uang, harus punya uang, tidak. Tapi hari kesemangatan, gesbah di hati para sahabat Nabi Rasulullah SAW. Kalau sudah mendengarkan as-salatu jamiah bersedia untuk korbankan nyawanya, Kesemangatan untuk mengorbankan nyawa lebih mereka utamakan daripada mempertahankan diri atau untuk hidup di permukaan dunia ini. Begitulah para sahabat Nabi. Mereka paham bahawasanya hartanya untuk agama, dirinya juga untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kematian di jalan Allah lebih mereka cintai daripada mati di samping istrinya tanpa memperjuangkan agama Allah. Sembilan ratus lima لیکن جب وہ بولے کہ لاکھوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو হাদیوں میں آتی ہے اپرو کو دے اور افطار کے وقت پر بریرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ماجی افطار کے لیے کوئی چیز ہے نہیں کوئی چیز ہم کو دے دے تاکہ ہم افطار کا سامان لے हज़रत आयशा رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کچھ دیر پہلے ہی کہہ دیتی تو شاید کچھ ہوتا جتنا آیا وہ سب ہم اللہ کے لیے آگے بڑھا دیے کہاں جانا ہے کیسے اللہ کے لیے آگے بڑھا دیے یہ یہ ان کے دل کے اندر کا جذبہ بااخیر رکھنے کا نہیں اللہ کو دینے کا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 Ketika itu uang sampai, dia perintahkan kepada hamba istri bagi-bagi, bagikan itu uang. Kemudian ketika menjelang berbuka, hamba saya mengatakan, Wai umul mu'minin, tolong berikan lagi kepada aku sedikit uang untuk membelikan roti buat kau berbuka. Maka Isya katakan, kamu, kenapa kamu tidak memberitahukan sebelumnya apa yang uang yang sudah datang dari kepada saya, sudah saya bagi bagikan semuanya, sudah saya habiskan. Sehingga tidak ada lagi tersisa sekarang ini. Begitulah hadir kehadiran umul mu'minin, mendapatkan hadiah uang yang banyak tadi. Dia bagi-bagikan, bahkan dia lupa untuk menyisakan sedikit duit untuk berbuka puasa. Hanya S.W.T, beliau katakan kesemangatan para sahabat Nabi untuk berinfak dan berinfak. Apa yang datang dari Allah, langsung mereka gunakan lagi untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu S.W.T. Kesemangatan untuk meninfakkan harta lebih daripada kesemangatan sebagaimana kita sekarang itu menyimpan hartanya tersebut. Hanya para sahabat Nabi paham bahawasanya apa yang kita infakkan itu kita kirimkan kepada Allah Nanti akan kita dapatkan di sisi Allah Tetapi apa yang disimpan dan disimpan Nanti kita meninggal dunia Dia itu harta tertinggal sedangkan kita menghadap Allah tidak mendapatkan apa-apa Sehingga para sahabat Nabi R.A Baik orang kaya atau orang miskin Mereka berusaha untuk menggunakan nyawanya, hartanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak mensisakan menyimpan hartanya tapi adalah hukum infalkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika panggilan as-salatu jamyah para sahabat nabi sudah Allah fahamkan bahwasanya nyawa saya, diri saya ataupun harta saya ada untuk perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tu dos te na ujuan ik dos te diusre dhust se kata hai Dekho Safr me jana Tumarai barai Me Taya ho ga Mere barai Me Taya Nahi Hua Hum Dome Jai Nabi Alayhi Salatu Assalam Ke Pasa Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya Kaya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 ہم ہر چیز کے لئے تیار ہیں یہ جان ہمارا نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا ہے یہ مان ہمارا نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اس جان اور اس مان کے عوض میں اللہ نے ہم کو جنت کا وعدہ کیا ہے ہم جنت کے اس Hemaare jan or maluku Ham, ham dedete de. Ye Ek awaz Assalatujamia Us awaz ka ye mana ta Begitu pula Dua orang sahabat hadir Ye berteman akrab dan dipersyatorahkan oleh Rasulullah Sallallahu SAW Maka dua sani digilir untuk berangkat Yang satu berangkat, yang satu menjaga rumah Atau menjaga daripada kerja, kebun dan lain bagaimana Maka ketika ada panggilan lagi Assalatujamia dia panggil temannya tadi, dia berbicara, dia katakan oleh saudara, giliran aku sudah berangkat dahulu. Nah sekarang ada panggilan lagi, berarti giliran kami. Tapi dia katakan tidak, kita semua berangkat berdua di eh, kepada Rasulullah SAW, dan kita masing-masing ingin untuk berjuang dengan Allah. Nanti kita akan bergulat, adu kekuatan di hadapan Nabi SAW. Maka siapa yang lebih kuat itu yang berangkat. Kalau ternyata kamu mampu untuk kalahkan aku dalam pergulatan yang ada Rasulullah S.W.T, maka kamu berangkat. Tapi kalau kamu ternyata kalah, saya lagi akan berangkat. Jangan Allah Subhanahu Wataala. Begitulah jazba yang ada pada sahabat Radjaanum. Mereka tidak merasa puas. Saya sudah berangkat. Sekarang giliran kamu yang berangkat tidak. Tapi setiap saat, bangsa saya tidak mau ketinggalan untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wataala. Dalam diri setiap sahabat Radjaanum keira maantum muninga atwa mati shay Allah itiantar khunjam di hati mereka Allah yang taramkan di hati-hati mereka itu ek sahabi bhar ban apne chat par mitti dal rahe sar pe hue hain aur sidi par upar chade hain ये कदम आगे बढ़े तो मिट्टी छत पर डाल के उतर जाएंगे उस हाल में कान में यह आवाज अस्सलातु जानिया की आवाज इस पर वो सहाबी वहीं से अपने कदम वापस लेते हैं और उस मिट्टी को ले आकर नीचे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 काका का, का इस्तमा और जकार्ता कोला लंपुर का इस्तमा फिर क्यों आए कितना मजमा आया क्या करना है तुमको इससे सोच मनपहे आने वाले किस Kami akan penuhi dan kami akan membawa mereka dengan kepuasan. Jadi, istimewa itu adalah kepuasan. Jadi, istimewa itu adalah kepuasan. Jadi, istimewa itu adalah kepuasan. Jadi, istimewa itu adalah kepuasan. di istimewa itu adalah kepuasan. Jadi, istimewa itu adalah kepuasan. Jadi, istimewa itu adalah kepuasan. Jadi, istimewa itu adalah kepuasan. Jadi, istimewa itu adalah kepuasan. Berapa oh, berapa yang hadir, berapa jumlah yang hadir, banyak sekali yang hadir. Bukan, hmm? bukan kepada banyaknya yang hadir dalam istima tidak, tapi yang kita inginkan bagaimana setiap orang yang datang dari istima atau pertemuan ini, maka fikir apa yang dia bawa setelah eh, fikir apa yang dia bawa atau kesan apa yang dia bawa ke tempat ke mereka ke tempat mereka masing-masing. Maksudnya diajibah yang ada pada para sahabat telah dilanggung. Ketika mendengar panggilan as-salatu jamiah, langsung mereka dipahamkan oleh Allah, bahwasannya nyawa saya, diri saya, harta saya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka siap berkorban, ini yang kita inginkan. Bukan sekitar banyak yang hadir dalam istimah-istimah tidak, tapi bagaimana setiap yang datang dalam istimah, tertanam dalam di mereka jazbah, kesemangatan, bahwasannya mulai hari ini nyawa saya, diri saya. Harta saya adalah untuk menyambut khasin untuk perjuangkan agama Allah Subhanahu SWT Ini yang dimaksud dengan istimah Beliau katakan dari satu uh, satu orang sahabat Nabi R.A Sedang membetulkan rumah dia ya. Tinggal lagi satu tanah ataupun satu batak Batu batak mereka tidak dibakar Hanya dikeringkan begitu saja Tinggal satu yang kurang Maka dia pergi keluar rumah untuk mengambil tanah lagi melengkapi Satu yang kurang, kurang tadi untuk atap rumahnya salatu Jamiyah, maka dia paham ini panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, panggilan Rasulullah SAW. Kalau saya kembali ke rumah untuk menyempurnakan kerjaan kerja rumah saya, berarti saya mengutamakan takaz dunia daripada takaz agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tidak kembali ke rumah dia langsung untuk menyambut panggilan Asratu Jamiyah. Begitulah jajam jajamannya para sahabat pengambilanmu. Tidak ada keinginan untuk menunda daripada panggilan Rasulullah SAW. Inilah yang kita maksudkan kehadiran kita di sini jangan saat ada keinginan untuk menunda tugas agama tapi kita bersedia setiap saat bahwasanya diri saya harta saya untuk agama Allah Subhanahu wa taala Maulana Yusuf SAW rahmatullah alai farmaya karte ke fire service jante fire brigade aag lag jati hai to fir ye nikalte hain aag bujhane ke liye ye jo fire brigade mein mulazim hai In lazimin ko, bini dia, bocah dia, walaupun jem, awas dati, api, tu semua kecualikan, cakap dia, kah kah, keluar, tu hal ini, api, tu semua kecualikan, kah kah, keluar, tu hal ini, api, tu semua kecualikan, kah kah, keluar, tu hal ini, api, tu semua اور آواز آئی تو اسی حال میں نکل گئے سو رہے ہیں آواز آئی تو اسی حال میں نکل گئے فرمایا کہ تم اللہ کے راہ کے یہ فائر تھی گئر ہو جہنم کی آگ جہنم کی آگ انسانوں کو جلا رہی ہے یہ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 ये हमारे काम में लगा ini ये हमारे काम में लगा है जब आवाज देंगे akan अपनी जान को जान नहीं समझेगा अपने बेटे को बेटे नहीं समझेगा अपने बच्चे को बच्चा नहीं समझेगा Yis umat ko Allah ke Nabi alaihissalatu wassalam ne wafadari sikai, wafadari sikai, ar ham, ham, biwafai se, us wafadari ke taraf ana, yehi ke kam hai. Masya Allah, bahan lagi tuan-tuan. Penting sekali. Belum petugas pemadam kebakaran. Bakaran, bahasa Indonesia petugas pemadam kebakaran. bomba, haa. Malaysia bombajak. Maka dia bertugas untuk memadamkan api ataupun kebakaran di mana-mana. Ketika ada panggilan, atau ada suara api, api atau kebakaran, kebakaran. Maka petugas tugas memadam kebakaran tadi, langsung dia lompat ke mobil tadi kereta tadi untuk memadamkan kebakaran yang sedang minum teh dia tinggalkan teh, yang sedang minum kopi dia tinggalkan kopinya. Yang sedang bersama istrinya, dia tinggalkan istrinya Yang bersama bermain-main dengan anaknya Baru masih kecil, senang bermain Dia tinggalkan itu anaknya tadi Dan yang sedang tidur, lompat dia Untuk tinggalkan tidurnya, rehatnya tadi Maka ketika panggilan ada Untuk memadamkan api Yang sedang menyala tersebut Dia paham saya punya istri Tapi tugas saya lebih saya utamakan daripada istri saya Dia paham saya punya anak Tapi tanggung jawab saya untuk memadamkan kebakaran Lebih saya utamakan daripada anak saya saya memerlukan minum untuk menyatakan badan saya, minum teh, makan dan sebagainya Tapi tugas lebih saya utamakan daripada keperluan tadi dari. Hal itu bukan sebuah anak-anak Kenapa? Karena dia paham saya diberi, eh, diberi gaji, diberi upah setiap bulan Diberikan makanan, pakaian, rumah Begitu lah anak-anak dia mahu pergi ke sekolah Uang itu pun eh, juga di, di, diberikan gaji tadi Hadir dia paham kita berikan dia uang setiap bulan Bahkan diberikan bonus lagi uang kepada dia untuk ini kerja Maka ketika ada panggilan untuk memadamkan kebakaran tadi Langsung dia tinggalkan semuanya Inilah tugas saya yang utama Belum katakan, begitulah masyarakat kita katakan bahwasinya Kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW Yang bertugas untuk memadamkan setiap api-api akan membakar manusia-manusia Hadir masyarakat, maka tugas kita sebagai pemadam kebakaran Jangan sampai ada satu orang yang tersentuh atau dimakan dalam api neraka. Ketika panggilan asolah tujamnya datang, maka memang kita memiliki anak, punya istri, punya rumah, punya segala-galanya. Tapi hadir ketika tujuan hidup kita ini, datang, panggilan sana, maka kita tinggalkan semuanya dari sebagaimana, petugas, petugas, para kebakaran. Beliau katakan ini yang namanya amanah. Dia diberikan makan, diberikan pakaian, diberikan gaji setiap bulan untuk ini kerja. Berarti dia ini orang yang menepati amanah yang diamanahkan kepada kita. Kepada dia, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh ya Allah amanah. Dan kita harus menjadi orang yang amin, yang amanah sebagai tugas ini. Setiap saat saya sambut ini takhazah agama, tinggalkan semua sebab itu. Hadimah SWT berpindah daripada pengkhianatan atau tidak amanah kepada amanah. Ini yang kita inginkan dalam kerja, dalam istimewa kita ini. Bagaimana yang tadinya kita suka menunda? Kita lengah akan berikut ini kerja hanya urusan kecil anak, istri dan sebagainya. Sekarang kita kembali kepada tugas yang utama untuk menghadapkan api-api yang sedang membakar di permukaan dunia ini. Iqlak caubi Allah kena hi alaih salatu wassalam ni tayar kia. Hari hari kerja, hari فرد wanita, lelaki, anak-anak, tua, sakit, sehat, miskin, mampu, memahami, bahawa kita Allah, ke ke ke Allah di dalam perbuatan kita. Allah memberi kita banyak keberkatan. Jika kita tidak berusaha, Allah tidak akan memberi kita keberkatan. Jika kita berusaha, Allah akan memberi kita keberkatan. Jika kita berusaha, Allah akan memberi kita keberkatan. Jika kita berusaha, Allah मगर जब इन्होंने इस काम को अपनाया तो बगैर हमले के अल्लाह ने रोम और फारस को इनके कदमों पर डाल दिया यह काम आसमानी मदद को उतरवाने वाला काम है अल्लाह के रहमतों को उतरवाने वाला काम है जिल्लत شخص کو کامیابی سے بدل دینے والا کام ہے بزرگ و بھائیو ہم یہاں اس تمام جمع ہیں کتنا مجمع آیا اللہ یہ نہیں دیکھتے ان کے اندر کیا جذبہ ہے ان کے دلوں کے اندر کیا جذبہ ہے وہ جذبہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے والوں میں جو کہ اس سماں میں آیا ہوا ہے مجما ان کے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہے یا اس کے علاوہ دوسرا جذبہ ہے ان جذبات کو بدلنا ہی یہ سماں ہے یہ جذبات کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم چاہیں گے اللہ نہیں بدلیں گے ایسا نہیں ہے ہم چاہیں हम अपने बारे में फिकर्मंद होना है ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह यहां से हम लौटे तो हमारे दिल के जज्बात बदल गए हो हर हर हमारे जिंदगी का मकसद बदल गया हो हमारा रहन सहन करूफ बदल गया हो ये अल्लाह से मांगेंगे ये तब्दीली अगर तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह डाल दिया तो तुम इस्तिमा में हाजिर हो ये तब्दीली दिलों ये चढ़दीली दिलों के अंदर नहीं डाला तो मांगो अल्लाह से ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह इस नबी के इस मुबारक मुँण महफ़िल में आकर मैं खाली जा रहा हूं ऐ अल्लाह मुझे खालवत भेज दे मेरे दिल में बात डाल दे जब हमारे दिलों के अंदर Kalau katakan hadirin, Rasulullah SAW telah sediakan 124 ribu keluarga hmm, Yang bersedia untuk siapkan, korbankan hartanya dirinya di jalan Allah SWT Maka ketika 124 ribu tadi, dan di rumah mereka ada anak dan ada istri Tapi semua, baik laki-laki ataupun wanita, bahkan anak-anak kecil sudah paham bahwasanya saya dihantar dalam permukaan dunia hidup saya mati saya agar untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wataala maka walaupun sebetulnya rumah mereka sederhana persenjataan pun sederhana tapi negara adidaya baik itu Persia ataupun Romawi tidak mampu untuk kalahkan mereka tidak mampu untuk kalahkan orang-orang Madinah. Kenapa? Karena setiap mereka punya jazbah untuk memperjuangkan agama Allah sampai tidak sendara yang terakhir, sampai nyawanya siap dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu SWT. Maka bagaimanapun besarnya negara waktu itu tidak mampu untuk tundukkan para sahabat terhadap al Ini kerja yang sedang kita bawa sekarang, yang sedang kita kerjakan adalah kerja yang merobak kehinaan menjadi kemuliaan. Kerja yang akan merobak kita daripada kehinaan kepada kemuliaan, Bahkan ini kerja akan merobak kekalahan menjadi kemenangan Setiap saat Allah pasti menangkan kita Pasti muliakan kita Tindakan daripada segala macam keinaan Inilah ini kerja Hadir Allah s.w.t Kapan itu akan datang? Bukan hanya dengan kehadiran kita kemari Lantas kita balik Allah tanamkan perasaan tersebut Tidak Ini perlu kita minta dan minta kepada Allah Dengan hadirnya kita kemari nah, Kita perlu Allah tidak hanya merobak begitu saja Allah ingin lihat hati-hati kita yang hadir kemari Apakah sekitar cuma hadir kemudian pulang sekedar bangga Masya Allah yang hadir sekian ribu Yang hadir sekian ribu Allah tidak akan memandang kepada banyaknya orang yang hadir di sini Tidak Tapi Allah pandang apakah ada perubahan di hati-hati mereka yang datang di sini Hadirlah Allah Maka kita berusaha minta lagi-lagi kepada Allah Ya Allah jangan kau kembalikan aku daripada ini pertemuan Tanpa ada tertanam di hatiku jazbah yang kau telah berikan kepada penduduk kota Madinah Baik laki-laki, wanita atau anak-anak Yang ada kesiapan untuk memperjuangkan agama Allah Hartanya, dirinya, semua untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala Maka kalau permintaan ini betul-betul kita tayangkan dengan lisan kita Tapi dibarengi dengan kekuatan hati Ingin betul-betul ada perubahan di hati kita Agar dipahamkan harta diri untuk perjuangan agama Allah Inilah kuburahasin dalam istimewa jadi bukan hal berhasilnya istimewa, kena banyak yang hadir tidak. Tapi yang hadir berubah jazbah mereka, niat mereka, perasaan mereka. Yang ternyata hanya untuk kedunian saya sekarang tidak. Bahwasannya harta tidak untuk perjuangan agama Allah. Kalau ini sudah tertanam, maka ini umat pasti dan pasti akan dirubah. Dari kehinaan yang ada kepada kemuliaan, dari kekalahan kepada kemenangan. Amin di ke antar... ہمارے دلوں کے اندر جو جذبہ ہوگا اللہ تعالی اس مجمع میں رہنے والے سب کے دلوں میں وہی جذبہ ڈالے گا اللہ سے ہم مانگے کہ اللہ تعالی ہم کو wo sahaba wala jazbah de aur yahan jitne hum aaye hain hum apne aap ko is kaam ke kesemangatan yang Allah sudah limpahkan taramkan di hati-hati para sahabat laki-laki wanita anak-anak kecil Budak-budak kecil Ini yang kita ingin cari Kita ingin minta kepada Allah Agar ditaramkan jazbah yang demikian di hati kita Maka tuan-tuan yang dimaksudkan Allah hendaklah kita Ada keimanan di hati kita Bahkan menjoakan-joakan jazbah tersebut Untuk jazbah yang demikian Atau kesempatan yang demikian Tuan-tuan bersedia insyaAllah Kali ham apna diku dike I ham dukah rehe یہ زبان سے ہے اور دل کا جذبہ کچھ اور ہے اللہ تعالی آواز سے متاثر نہیں ہوتے اللہ تعالی مجمع سے متاثر نہیں ہوتے دنیا میں لوگ متاثر کرنے کے لئے زیادہ آواز کرتے ہیں یا زیادہ مجمع جوڑتے ہیں Allah dohke ni ni dat, kamuar e majmeh sese, ya beri sor sese insyaallah katen sese, Allah dohke ni ni dat, kamuar e dikel ke dalam kah eh, kamuar e dikel ke dalam kah eh, ye kamuar e ar kamuar e Allah ke saat kama mula eh, Allah semeango ہمارے دل کے اندر یہ بات ڈال دے فکر اللہ تعالیٰ دل میں یہ بات ڈالیں گے ہمارے دل کے اندر یہ بات آئے گی فکر اللہ تعالیٰ اسی بات کو لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالیں گے بہت زور سے انشاءاللہ کہا اور جلدی جلدی گھر بھان گیا تو یہ مزاق اللہ کو نہیں پسند ہے اس لیے اللہ سے مانگو اے اللہ ये बात हमारे दिल में डाल दो अल्लाह Tidaklah kita menengok atau melihat ke hati-hati kita masing-masing Karena Allah Subhanahu SWT hanya memandang kepada hati-hati kita Allah tidak terkesan dengan suara kita InsyaAllah, insyaAllah ha? Itu orang-orang parlamen, orang politik yang terkesan demikian ha? Dengan suara yang kuat, takbir kuat oh, Menang partai dia, menang golongan dia Tidak, Allah Subhanahu SWT tidak melihat dengan teriakan-teriakan Suara-suara yang kuat tidak tapi Allah adalah hati-hati kita masing-masing. Dan Allah berkuluh, hati adalah rob daripada hati-hati kita masing-masing. Maka hadin ya Allah inginkan bagaimana apakah betul-betul di hati kita ada, ada keinginan untuk mendapatkan jazbah, kesemangatan yang ada pada diri para sahabat terhadap al Apakah memang betul-betul tangisan kita untuk ke arah sana? Kalau hanya terlihat insya Allah, insya Allah kemudian pulang, begitu saja. Itu berarti Allah membenci itu canda, bercandanya hamba, bermain-mainnya hamba Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak suka dipermainkan oleh hamba-hambanya tadi. Hanya berteriak dengan suruh, insya Allah, insya Allah. Tapi atas pergi tanpa ada keinginan terjazbah untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masing-masing kita menengok kepada hati-hati masing-masing apakah betul jazbah tersebut sudah ada. Dari istimewa ini, dari pertemuan ini, kesemangatan saya untuk menjadikan harta saya, diri saya untuk siap setiap saya menyambut takhasa agama Allah SWT. Maka kalau ini ada, Allah pasti akan berikan taufik kepada itu orang. Sehingga eh, dia akan mengakhiri kehidupan dia Betul-betul dalam ketaatan pada Allah Siap sambut takas Allah Ini yang kita inginkan Bukan sekitar suara-suara yang keras lah, Dengan angkat tangan InsyaAllah Tapi tanpa ada kesan, Allah tidak terkesan dengan suara kita Tidak terkesan dengan angkatan tangan kita Tapi Allah akan perhatikan bagaimana Hati-hati kita masing-masing Apakah sudah tertanam itu jazbah Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Ya Allah isof per do qisam ke ahbab hain ye kon hai jo allah ke rehmat aur hi nikam wale wo kaun hai apni jagah hi baithe sirf hath uthaye ye beshak kabul mukhi ko dar blog kadakan dalam majmaah kita ini ada dua bagian ada orang langsung cash untuk berangkat dijalan Allah سبحانه و تعالى. Dan ada juga hanya sekitar mengangkat tangannya saja. Siapa di antara tuan-tuan ini hanya angkat tangan saja, tapi hati tidak? Siapa? Banyak kita inginkan yang pertama ini, Pak. Siapa yang betul-betul dari pertubuhan nikah untuk keluar jalan Allah? Angkat tangan. jawablah kan alhamdulillah dus wo hai wo apne se sab nikle ah yang kedua siapa ingin keluar juga tapi nanti tapi yang penting niat untuk keluar jan allah taile to hai jazba hum lekar jana ke ye kaam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 ہم کسی زبان کے بنیاد پر نہیں آئے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے بنیاد پر ہم آئے ہیں یہاں جتنا مجمع آیا ہے سب کے دل میں اللہ یہ بات ڈال دے کہ ہم واپس جا کر اس کام کو کرنا ہے اس کے لئے Maka selain keinginan kita yang kuat tadi, kemudian yang kedua, penting lagi kita mendoa dan mendoa kepada Allah dengan berbagai bahasa yang kita miliki. Allah tidak melihat perbedaan bahasa-bahasa, Allah mengerti semua bahasa. Maka kita mendoa dari hati, lubuk hati kita, doa ya Allah, tanamkan betul-betul di hati saya jazbah, kesemangatan untuk menyambut takasa agama Allah. Tugas kerja memperjuangkan agama Allah dengan mengorbankan diri. Maka tuan-tuan mendoa dengan dari lubuk hati yang dalam, minta kepada Allah agar diberikan jasbah bersebab tersebut. Bersedia untuk mendoa demikian. Saare majme ke bare me, hamare dil me agar fikar hogi, to Allah ke nigah me ham utne hi bhuland honge. अपने बारे में ही फिक्र है या सिर्फ अपने मुल्क वालों के बारे में ही फिक्र है या स्कूल के बच्चों की तरह नहीं जितने यहां आए हैं सबके बारे में फिक्र है ये फिक्र अल्लाह के पास अपना मुकाम तय Beliau katakan bukan hanya untuk diri kita saja, bahkan kita fikirkan semua yang hadir dalam pertemuan ini, dalam majumah ini. Supaya betul-betul ada jasbah di hati mereka untuk memperjuangkan agama Allah. Maka kalau fikir kita kepada semua yang hadir ini. Nanti kerudukan kita akan ditinggikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya fikir kita hanya diri saya saja, ataupun orang yang satu kampung, satu negeri saya saja, maka kerudukan kita belum begitu tinggi di sisi Allah. Untuk itu, selain daripada kita sendiri masing-masing, daripada kita fikirkan semua yang hadir dalam pertemuan ini, gazbah mereka tertarang sebagai malah yang ada pada sahabat rupiah. Yang ditunjukkan saya, saya akan bekerja saya, aur inke zariye sare alam mein ummat ko allah davat par khada kar de ye jazba humko hona chahiye pata tertanankan jazba di hati kita kesemangat di hati kita semua yang hadir dalam majma'in bertebut-tebut tertanam jazba kesemangatan untuk perjuangan agama allah bahkan dari tempat ini mereka pergi sebagai seorang dai yang akan menyebarkan in jazbah ke seluruh permukaan dunia salaat musyawara malam sudah bermusyawarah para masya dan salah satu dari para musyawarah itu saya diantar untuk membusyagara dengan dari Indonesia Malaysia ini sala indonesia malaysia dan dikumpulkan nanti setelah diantar ke bapak ke pada tuan-tuan Wahai, bahkan sekarang ini kan dibagi-bagi kan dalam istimewa ini ada empat tempat Mereka, dan satu di antaranya saya berbicara di hadapan tuan-tuan dan ini ya seperti saya sampaikan tadi. Begitulah Lanka juga ada di sini. Nah, se Begitulah semuanya. To so, kya karena so, ham injiradi torse.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 maka nanti akan melumahkan daripada pertemuan di untuk itu semua lihat mulai sekarang ini enggaklah dalam majma ini semua yang kita cakap hanya apa yang berkisah daripada ini ke daerah. Apaasme ek dusre ki tashkil kare. Kita hendak lagi kita saling membentuk satu sama lain. Abhi aapasme ek dusre ki tashkil kare. Abhi aur aage ke chal elanat karni hai, woh karna hai. tayar kare. Jadi sekarang ni beberapa minit hadirin, ha, bikin alak-alak dua-dua atau empat-empat orang saling mentaskir satu sama lain. Jangan bubar dulu, nanti baru ada ilah. Silakan. Ha, ha, Diulang di, kasih ulangi sebentar, taskir. Semalam. Ha,